Slavăție, Dumnezeul nostru! Slavăție! Slavă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și porul, și vești vești mine. Doamne iubește, Doamne minuiește, Doamne iubește, Părinte bine cumintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru! pentru solirile preacuratăi Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și Pururea fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale Sfinților și drepților al lui Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celor între Sfinți, Părintelui nostru Leon, Episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.